Солтавої битви, як він, бо ніхто не був до тої міри втаємничений у плани Гетьмана Мазепи. З того моменту, як Гетьман перейшов до Карла, він перед Орликом не скривав нічого. Перед ним усі карти, всі ходи своєї скрутної дипломатії. Покійний Богдан Хмельницький був для Мазепи грізним моментом. Людину, якої ніхто не міг повороти, поборола смерть. Мазепа боявся того найгрізнішого з усіх ворогів. Чув, що сили його вичерпуються, що він більше духом, ніж тілом живе. Тому і хотів спадщину передати в безпечні руки. Серце тягнуло за Войнаровським, а розум казав, що і про Орлика не треба забувати. Бачив, що за Орликом стояло козацтво, і з тим треба буде числитися. Правда, за Войнаровським буде король Карло, але все, а козацтво рішить. І тому, на всякий випадок, підготовляв Орлика до булави. Родинне почуття числилося з турботою про добро народу. а воно перед гетьманом Мазепою стояло на першому місці. Ще під час полтавської битви, коли й здавалося, що не переживе її, орлики Войнеровського покликав до себе і як останній заповіт оставив їм не раду, а прямо наказ, щоб вони по його смерті не сварилися за булаву. Хай бере той, хто легше двигне, бо це не булава, а хрест важкий який треба нести на українську Голгофу. Орлик знав усе і на все рішився. В гетьмані своїм бачив примір послідовного і невгнутного борця за ідею. Хотів бути його наслідником, відганяв від себе гадку про боротьбу з булаву, бо перед очима мав гідкі спомини, як то за часів руїни булавою гралися, чем, а ворог сміявся. Того він не хотів. Якщо булаву, яку випустить з рук Мазепа, треба буде підняти йому, Орликові, то підійме і триматиме кріпко, а як король її Войнаровському вручить, так залишиться при Войнаровськім таким самим дурадником вірним, яким був при Мазепі. Це сказав собі Орлик тут, серед степу, і на його красу ненаглядну і на його пустку безлюдну, спричинену натізниками, як більше нашою безнастанною внутрішньою шарпаниною. Людський череп з осиним гніздом, а кругом таке багатство і така краса, якої не знайти в світі. Прикро, соромно, страшно, батурин, переволочна, полтава. І як була ще в нім крихта якоїсь самолюбства, жадоби, слави, охоти володіння, так тепер ті почуття розвіялися з вітрами степовими. Почував себе чистим і покірним, як на сповіді. Почував себе слугою тієї ідеї, за яку тисячі людей згинули під Полтавою, і хто знає, значить на майбутніх бойовищах, Бог візде. Почував себе, коли не провідником її, так одним із щирих борців за її здійснення. До чого його Бог і воля народу покличе, тим і буде. Спокійно і самовпевнено сідав на коня. Коло восьмої години рано почалася спека. І то така, немов це не ранок, а полудне, не український степ, а пустиня Сахара. На лихої вітер ущух, у повітрі висіла одна горіч, з людей пітлився цюрком, коні ледве волокли ногами, деяких добивали та не кидали, як знак, куди прийшли, лиш білували і по татарському звичаю м'ясо клали під сідло, в'їздили в смугу, в якій не було дичини. Пригодиться. Разом із пекою і спрага росла. А тут і ягідне було. Язик в'ялили. Здавалося, до піднебіння присухне, Ще трохи і валка трупом ляже, як караван на пустині. На щастя, саме тоді, як сонце стояло прямо над головою і своїм промінням, як списами прошибало людей, почувся напереді крик «Вода, вода!». Люди й коні прискорили кроку. Бігли туди, де в придолинці ніби дзеркало срібне Вилисковся невеличкий степовий ставок Припали до нього і пили. Ні старий гетьманський мід, ні угорське вино Не смакувало так, як та чиста вода Годі було їх відірвати від неї Ростабрилися, витягали конятину з-під І пирували по-татарськи Від води легеньким холодком подували Зробили з дробин козацьку фігуру і заглядали на край світу. Тільки трава, ні звіра, ні чоловіка не було видно. Могли безпечно спочити. На фігурі вартові змінялися хлопці не спіть, гукав на них орлик. Полудниця йде, пакості людям робить. Як задрімає котрий, то друлить його з гори і буде сміх. Справді, мабуть, тільки сміх був би, бо в ту і траву все одно, що вперину впасти, навіть не потовкся б. Але мало було таких, що не спали б, хіба піші, що присілися на возах і виспалися добре. Їх то й призначували до варти, бо кінний народ, напившися води і закусивши конятиною, засипляв, як мухи. Степ ледве мріє. Тирса половіє тихо, заснуло лихо, цить. Хтось іде? Де? Не бачиш? Іде і плаче, без сліз. Чумаче-чумаче, де твій вис? Віз? віз без коліс, без занозів ярма, Або гукаєш дарма, Тільки котиться луна степами, Ярами аж докотиться до батька і до мами, До твоїх воріт. Вийдуть жінка і діти, і будуть діти, Гіркий їх світ. Чумаче-чумаче, де твій віз? Хто сидить степами і плаче словами без сліз? Козаче, козаче, де твоя рушниця? Де шабля дамаська? Дивоча ласка, де твій спис? Розбита рушниця, пуста порошниця, спис торчить у спині. Сам ти на купині лежиш. І як тобі там спиться? Чи дівчина сниться, скажи? Чого ж ти лежиш і мовчиш, козаче? Хто іде степами і плаче Словами, без сліз Ах, це ти? Пріся, мотря, чеврися, Мовчиш, не Непритямлена ти Я безуменна, Я непритяменна, Я, не я, Без батька, без мами, Дрібними ногами мандрую, Степами не рік, А віки. Де спиш? Хати немає, Щоб єш? Сльози ковтаю, чого хочеш, не знаю. А була над пилявою, погралася славою, була під зборова, купилася здорово